Вихляти плоским, хоч і гарним задом, вміло знищували. Погляд убивчий, здатний довести до сліз, як і жести. Декотрі відмовлялись виступати з нею, але більшість ненавиділи, але терпіли. Вже сам вихід поряд із Таумі означав успіх і сподівання, що преса, господарі модельних агентств і товстосуми звернуть на тебе увагу. Часом з'являлись подруги на рік, півроку, але і неодмінно з усіма потім сварилася. Винятком була тільки Іветта Сімпсоні – моделька італійського походження, з якою Таумі Ремпел дружила вже п'ятий рік. Вони разом з'являлися на показах, а в перервах мали з'явитися вдвох чи разом зі своїм коханцем на якомусь світському рауді. Їх бачили разом у дорогих бутиках і ювелірних крамницях. Під час показу мод на борту розкішного океанського лайнера «Король Джордж» вони вечеряли... Вечорами вдвох стояли на палубі і дивилися на зорі, які ми на небі, і відбивались з маленькими, срібними, ледве видимими краплями діамантами воді. Парочка то мовчала, обійнявшись, то про щось тиха шепотілась, час від часу дружно пирскаючи з осміхом. Про що вони говорили ці двоє навіжених родливок? Бо живета мала такий або майже такий, як і шоколадна подруга, нестерпний характер – «Була неймовірною гордячкою, могла смачно, правда переважно по-італійськи, привселюдно лаятися і теж щепитися іншій модельці у волосся, поки та казала щось, що смаглявий, виліцюватій, але дико вродливій італійці не подобалось. Може, дивлячись на зорі, вони обговорювали колег-модельок?» Розповідали пікантні подробиці пригод з численними покинутими коханцями. Хто знає. Втім, під зорями... Могли говорити й про щось високе, адже було відомо, що обидві багато читають, і не лише дамські романчики, а серйозні твори. Таумі Рембел могла на якійсь прес-конференції зацитувати Борхеса чи навіть новомодного серба Павича, запропонувати обговорити новий роман «Умберто Еко» чи якісь останні політичні події в Європі під кутом зору екзистенції філософії Гайдеттера. Часом заганяла в Лукий Кут і журналістів і організаторів модельних шоу, переважна більшість з яких мала досить віддалене уявлення, про що йдеться і хто такі ті особи, що злітають з примхливих соковитих хвост, справді мов би намазаних шоколадом. Тоді ж на палубі якийсь надто меткий журналіст чи просто фотограф зумів проскочити повз охоронця, що розставивши ноги, стовбичів на певній відстані від Івети і Таумі, і підбігти до красунечок. Він встиг промовити лише пару фраз про високе зоряне небо над ними і у душах таких знаменитостей, та спробувати задати питання, чи правда, що вони з'їдуть на острові Івіца, як Таумі промовила щось незнайомою мовою, чи вигукнула умовний сигнал, Івета засміялась, схопила на хабу за голову і різко потягла вниз. Коли фотограф нагнувся, Таумі швидко присіла і чіпкими... Руками, мов клешнями, обхопили його замоги. Вони підняли чоловіка і жбурнули його в море. І тут же заверещали, що за бортом людина. Рятувальні служби судна дістали геть мокрого і не смерть переляканого хлопаку, що, незважаючи на середну морську теплінь, ловив дрижаки і цукотів зубами. До звавільних моделік підійшов, аби задати запитання працівник охоронної служби лайнера. «Без коментарів», – сказала та «омі. зняла з пальця великого персня з діамантом, Подарунок американського магната Рочар і поклала на тремтячу долоню мокрого немдляхи. І й собі дістала сумочки, поклала поруч з перстем, подуле щось маленьке і блискуче. Тут була дорогоцінна брошка. Вартість обох прикрас сягала за мільйон. «Сеньор не має до нас жодних претензій», – сказала Таумі. «Він сам попросив нас допомогти скупатись йому цієї вечірньої пори. Адже так, містере. «Сі, сі, забайкоті вражений чоловічок, що з невдахи миттєво перетворився на багача. Я сам попросив сеньорит, сам-сам. Це така маленька угола про купання під зорями». Такими були Таумі Рембел і Вета Сімпсоні. Звісно, та історія потрапила в пресу і на телебачення і додала інтересу до обох. Додала популярності, що й так зашкалювала. Цієї ж весни Обидві супермодельки брали участь у весняному показі моди, що передував Каннському фестивалю на тому ж Лазуровому березі в Нітці. На презентації обидві з'явилися, тримаючись за руки, випромінювали чарівне сяйво усмішок богинь. Разом пішли на ланч, що складався для них виключно з овочів і фруктів. Після обід, гордо, як завжди, зриваючи облиски, збираючи, мов коштовні захоплення. Продефілювали вже кожного окремо, спочатку а потім з інтервалом у дві модельки Таумі червоною доріжкою, за прикладом майбутнього фестивалю подіуму. Після показу, що приніс великі прибутки організаторам і в гонорари топ моделем і ці, звичайно, найбільші, організатори влаштували прийом у ресторані місцевого гран-готелю. Таумі, за звичкою, припізнились вона мала прийти, привертаючи до себе, як завжди, загальну увагу. Вона й привернула і волоссям, що цього разу вільно розсипалося плечима, наче розкішні крила чорносинього птаха, і прикрасовою вишукане кольє на шиї, і, звісно ж, новою сукнею, жовтавою, з ледь помітними візерунками, що нагадували хвилі, чи то море під сонцем, чи поле, що хвилюється під легким вітром. Сукня щільно, але не занадто облягала суперсторонку фігурку Таумі і відкривала знамениті, обціловані сотнею, якщо не більше, чоловіків ніжки. На них примостились легкі, ледве помітні, як дорогоцінні павутини, туфельки-босоніжки. Таумі напівіронічно іронічно відповідала на захоплені погляди й оплески прихильників її краси і таланту, а також що мало було в залі. Вона пошукала очима Івету і знайшла її. Подруга наближилась до неї. Таумі поглянула на італійку, і кров шугнула її до голови. Івета наближалась до неї, сяючи білозубою, огидною посмішкою – «В сукні точнісінько такій, яка була на Таумі. Точнісінько такий, до найменших деталей». Таумі кинулась до Івети, схопила за руку і потягла до виходу. Вже за дверима вона дала Іветті ляпаса і вчепилась у волосся. Потім дрепнула гострими червоними нігтями по обличчю. Два тонкі червоні рівчачки з'явились на Іветиних щоках. «Що ти робиш?» – закричала Івета. «Що я роблю?» Таумі рвинула сукню наіветті, зачепивши при цьому пазурами її груди. Тонка, довга, дорога тканина розчахнулась надвоє, на троє. «Що я роблю, питаєш, паршива суко, ти навмисне вдягла це плаття?» Таумі трясла бідолашну, ошелешену італійку, мов, грушу. роздерта сукня звисала клаптями, оголюючи груди. Івети, на яких, звісно, не було рівчика, татуювання у вигляді двох маленьких кальмарів, що обіймається, на нижній половині спини і тонюсінькі білі трусики кистрини. «Я ж не знала, що ти замовила таку саму», – кричала Івета, з роздертої щоки якої цебеніла кров. «Стервобаттон, я йому покажу!» Вигукнувши це, та підбігла до найближчого фотографа, якою розкішною була ця сцена для численних фотоапаратів і телекамер – Вирвала камеру і тогрохнула об землю. Потім обвела поглядом всіх присутніх, що набились до холу готелю. «Чого витріщились, подобається, Дуже подобається? Дивіться!» І стала в горду позу королеви. Її очі палали. А постава справді нагадувала дику розлючену пантеру. Пантеру, що готується до стрибка. «Може, хтось хоче ще дістати?»